care se cheamă fapta bună, se cheamă și milă, mirostenie, iubire de aproapele. Fapta bună răscumpără o mulțime de păcate, fiindcă ea exprimă iubirea ta față de om. Iubiții mei, după ce domnul s-a înălțat la cer și a șezut de -a dreapta tatălui, atunci a avut bucuria deplină, că l-a -a ascultat pe tatăl, a venit pe pământ, s-a întrupat, a devenit om și ne-a oferit viața veșnică prin cunoașterea de Dumnezeu. Și spune pentru ca bucuria mea să fie deplină întru ei. Iubiții mei mi se oferă imensa bucurie, dumnezeiască bucurie, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Bucurați-vă, dar nu fără El. Bucurați-vă întru El. Și dacă vă veți bucura întru El, atunci bucuria voastră și a noastră a tuturor va fi de plină. Stimați ascultători, cum vă promiteam, în continuare, radioul Trinita va transmite slujba de prohodire și de înhumare acelui care a fost arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și micropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, în Alprea Sfințitul Părinte Bartolomeu Anania, 69 de ani, depus în slujirea Bisericii Mântuitorului nostru Isus Hristos, 69 de ani pe care în Alprea Sfințitul arhipiscop și micropolit Bartolomeu i-a închinat slujirii spiritualității ortodoxe românești, dar și culturii români. Va rămâne atât ca o personalitate eclesiastică, dar ca și un om de cultură, un om care a îmbinat culturi și tradiția spirituală e, românească în opera sa, în viața sa și în activitatea sa. Trupul său a fost depus încă din seara zilei de luni, când a trecut la cele veșnice, în Catedrala Arhiepiscopală și Mitropolitană din Cluj, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Mii de credincioși venind în aceste zile pentru a-i aduce un ultim omagiu. Trupul său a fost depus în locul unde a predicat, în locul de unde a învățat, în locul unde a catehizat și pe credincioșii din Arhiepiscopia Badului și din Mitropolia Clujului. A fost un om care o viață întreagă și-a închinat-o cuvântului după cum mărturisea în unul dintre cuvintele memorabile care ne-au ne rămas de la Părintele Bartolomeu. Slujba de prohodire urmează Sfinte Liturgici. A fost săvârșită în această dimineață de Preafericitul Părinte Patriar Daniel înconjurat de un sobor de rar membri ai Sfântului Sinod al Bisericii noastre. Slujba de prohodire este slujba de prohodire a călugărilor așa cum este în tradiția noastră Românească, în tradiția noastră ortodoxă. Spiritualitatea noastră vorbește de trei slujbe de, de mormântare, și anume slujba de mormântare a mirenilor, slujba de mormântare a preoților și slujba de mormântare a monachilor. Iar arhereul este înmormântat conform ritualului de înmormântare, care este dedicat uh, sau închinat alcătuit. Thank you, everyone, for Înmormântarea episcopului se face imediat după Sfânta Liturghie. Este o prevedere pe care spiritualitatea liturgică a avut-o încă de la începuturi. De multe ori, în, până în secolul al XII-lea, slujba de mormântare avea loc chiar în cadrul Sfintei Liturghii, imediat după uh, momentul de împărtășire al credincioșilor. Dar înainte de a vorbi câteva lucruri despre slujba de mormântare, aș vrea să spun că în mormântarea episcopului se deosebește de mormântarea călugărului prin faptul că trupul este așezat în sicriu în toate veșmintele arhierești. De asemenea, pe pieptul celui care este mormântat se așează Sfânta Evanghelie, iar în mod obligatoriu Mâinile arhereului sunt așezate pe Sfânta Evanghelie, pentru că hirotonia episcopului se face tot prin Sfânta Evanghelie, cu Sfânta Evanghelie deschisă pe capul celui care va fi hirotonit. El, arhiereul, are datoria de a păstra și de a predica în eparhia sa cuvântul Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de aceea criteriile judecății. Și, și criteriile în judecății episcopului în special sunt legate de cuvântul Evangheliei. De asemenea, slujba de mormântare este foarte asemănătoare slujbelor din postul mare pentru că există o legătură deosebită între viața de pocăință pe care postul mare o pune în lucrare și viața de pocăință a călugărului. De asemenea, Slujba de mormântare pe care o vom asculta în minutele ce urmează este atât un dialog al nostru cu Dumnezeu privind sufletul celui trecut la cele veșnice, este un dialog a celui din Scriu cu noi și este un dialog al nostru cu noi înșine. Slujba de mormântare îi privește în primul rând pe cei care au rămas în această lume pentru că este o slujbă catehetică, ne învață ce avem noi de făcut pentru a ne pregăti pentru sfârșitul creștinesc. În minutele ce urmează, slujba de mormântare va fi oficiată aici la Catedrala metropolitană din Cluj de prefericitul Părinte Patriar Daniel. Sicriul cu trupul îmbrăcat în veșmintele arhiereștea în al preasfințitului, metropolit Bartolomeu Anania, este așezat în naosul bisericii și este înconjurat de credincioși de cler și credincioși care poartă în mâini lumânări aprinse. În toată spiritualitatea liturgică, lumânarea este prezentă în slujba de mormântare pentru că ea semnifică trupul veșnic viu a celui trecut la cele veșnice. În contrast cu trupul mort și aflat în procesul acesta de descompunere pentru a lua drumul pământului, vine lumânarea, care arată deodată viața, cât și lumina sufletului celui trecut la cele veșnice. Această antiteză este înfățișată și în slujba în mormântării, dar mai ales în aceste gesturi liturgice care o însoțesc. De asemenea, aș mai spune faptul că în toată perioada cât trupul celui adormit la cele veșnice se află în biserică în naosul bisericii, la căpătuiul lui se citește din Sfânta Evanghelie. Toată această perioadă, de luni seară până astăzi, clerici au citit la capul prea preasfințitului Arhiepiscop și Mitropolii Bartolomeu din Evanghelia pe care a predicat-o, dar mai ales din Evanghelia pe care a tâlcuit-o, fiind unul dintre cei care a tradus, din, a tradus și a editat-o ediție jubiliară a Sfintei Scripturi. Așadar, încercăm să transmitem pe calea undelor câteva momente din slujba de înhumare, de prohodire și înhumare a celui care a fost mitropolitul Clujului, slujbă, cum vă spuneam, oficiate de Părintele Patriarh, înconjurat de un sobor mare, de aproape 35 de episcop membri ai Sfântului Sinod al Bisericii noastre, mulți dintre ei ucenici ai mitropolitului Bartolomeu Anani Oh no. What are they Așeze, sufletul Lui unde drepții se odihnesc. Mira Lui Dumnezeu, împărăția cerului lor și iertarea păcatelor noi De la Hristos, împăratul cel, fără de moarte și Dumnezeu nostru să-i Domnul vă Care i călcat moartea și pe diavol lai ai ai deruit viața lumii tale. Însu, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului tău, arheepiscopul și metropolitul Bartolomeu, fratele nostru. În loc luminață, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toate durerea, al tristarea și spinarea. Orice greșeală a se vrșit el cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni arte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai tu singur și fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viac și cuvântul tău este adevărul, Domnului să ne rugăm. Cele mai presus de cele văzute pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima nu s-a usuit, stăpâne, binevoiește ca cel ce s-a mutat la tine să dobândească împărtășirea lor, cea prea dulce după multă îndurarea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecior, amin. Roagă pe Hristos, Fiul Tău, Maică Fecioară, să dea iertare de greșele robului tău, celui ce te-a mărturisit cu dreapta. Să pe tine, Dumnezeu născătoare, ca să ne rănițească despre lucirea și de veselia sfinților într un împărăție sa. Trebuie, stând înaintea judecății tale, cele înfricoșătoare și spăimântătoare, așteaptă răspunsul tău cel drept, mântuitorul și primesc Dumnezeiască judecată cea dreaptă. Atunci iartă stăpâne Cristoase pe robul tău, care cu credință s-a putat la tine și îl de desfățării și fericirii tare celei de-a curățat. Slavă și Piului și Sfântului Duh. Și acum și pururea, și în vecii vecinilor mine. Tu, curată, luând datoria strămoasei Eva, ai zăbislit pe Dumnezeu, care dăruiește nesfricăciune și înviere credincioșilor și încununează cu slavă nemăritoare pe cei ce te măresc pe tine, pe care acum nu înceta rugându să așeze pe acesta într-o lumină într lumină strălucirii sale. Dumnezeiască neze Mormânt ca un om, cu puterea ta cea nebiruită, ca un Dumnezeu a infiat pe cei ce dormeau în morminte, care fără încetare aducție cântare. Pentru aceasta strigăm ție, Hristoase Dumnezeule, pe acesta ce s-a mutat de la noi, odihnește-l, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc într-o tine, ca să slăvească Dumnezeirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine, născătoare de Dumnezeu, toți te știm, făclie înțelegătoare și purtătoare de lumina Dumnezeirii, ce s-a întrupat, ce s-a împreunat cu prosimea ființei omenești. Pentru aceasta roagă pe Fiul Tău și Dumnezeu, pe acesta ce s-a mutat de la noi să-L odihnească în dezoare, de este locașul tuturor celor ce se veselesc curată, ca să te mărească pe tine ceea ce ești cu totul fără prihană. <gri>